Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə Və seyyidil mürsəlin əməəbəd Rabb işrahli sadriyi və yəsirli əmri vəhlü yüqdətə minlisəni yəfəhəl qavli Qardaşlarından qalmışdıq günahların acı aqibətində Günahların acı aqibətində Kimin yadına qalın? Hansılarıdır? Kimdi? Hə? Hoca. Rehman terbiyə, məyəni ki günahların insana vurduğu zərbədən, acı qəvətdən bir də odur ki, insanın elindən məhrum olması. Ay dinli qardaşlar, elindən məhrum olanda da İmam Şafinin fəlisəsini gətirdi ki, İmam Malik deyir ki, ey oğlan, ey oğlan, görü ki onda hətta artıq zəka var, elin var.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 Allah subhantallahu iti hafizəni ona verərdir. Məs o insanın dünya və axiləti üçün belə bilməsi, belə hafizədə olması xeyirlidir. Yəni, bəzi insanlar üçün hafizənin zəif olması unutqanla daha gözəldir. Çünki o insan, ola isim, psixoloji baxımdan hətdən artıq zəif olsun. Əgər dünyada gördüyü bütün sıxıntılar, problemlər və ya başqa şeylər və ya qardaşlarla arasında olan hər hansı bir pis münasibət, əgər Yaddaşında çox iti qalsaydı idi insan araları islah eləyə bilməzdin. Və Allah Subhanahu taalanın bir hikmətidir ki, hafizə zəif insanlara olan bir hikmətidir ki, insan belə şeyləri tez unutdur. Bayramdır, qardaşlar. İnsan görürsən ki, belə şeyləri tez unutdur, tez yaddan çıxartır. Hətta deyir, əgər qadınlarda deyir, olmasaydı, qadınlar bir də deyir, dünyaya deyir, uşaq gətirməzdilərdi. Amma artıq vaxt keçib ne neçə müddət keçir, o doğuş anda olan əzabı əziyyəti hamısını yaddan çıxartır. Aydındır, qardaşlar. Ona görə, <coughs> hafizənin zəifliyi, o demək ki, insan elmdən məhrumdur. Elə insan var ki, hafizəsi iti kimidir, başı görürsən, kompüterdir, yəni Allah subhantı ona vermir. Əsas elm əmələ bağlıdır. Adam var ki, doktordur, amma görürsən ki, ümumət üçün elə bir faydası yoxdur. Amma adam var ki, görürsən ki, 5 dən hədis öyrənib əl Allah subhanısa Allah izinlərin nə qədər insanı islah edir Nə qədər insanın dinə gəlməsinə, imana gəlməsinə səbəb olur Ona görə bu məsələlərə fikir verilmək ilansındır Kimdəsə hafizə zəifliyi varsa O insan heç vaxt və heç vaxt ümitsüz olmamalıdır Yaxşı Sonra dedik ki, günahların acı aqibətindən də bir hansı idi İnsan elə bir ki, rüzidən Məhrum olması Və Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm həzissə buyurur ki Qul deyil ancaq, ancaq deyil Elədiyi günahlara görə Rüzidən məhrum olur Yəni əsas odur ki, insan günahlardan çəkilsin Və yaxud burada bir dənə Məsələyə toxunduq, yar həmək Dedi ki, bir insan kəsibsa Demə o günahkardır Hə? Yox, Yox bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm deyil Qul deyil elədiyi günahlara görə Rüzidən məhrum olur Hə? Kimisə varlıqsa, deməli Allahdan qorxandır. Hə? Yemək, içmək əsas, yəni ki, mal gedir. Əsas ruzi gedəndə yemək, içmək var, dövlət əsas belə şeylər gedir. Nəcə bir istisna gəlməyinə qədər. Ya yəni, bunu da təbliğli qardaşlar dedi ki, yəni bunlar həyatda lazım olan şeylərdir. İnsan görürsən ki, sıxıntıya düşür, şeytan gəlir belə anlardan, insanın Rəbbinə küfr etməsinə çək istifadə edir. Vaxtı filan kəsə verir. Allah s.q. niyə sənə vermir yəni bax görürsən fələn kəs deyir, namaz qılmır <coughs> ibadət eləmir, Allah s.q. onu verir ya sənə vermir və yaxud imtihanlar var gəlin insana bəsvəsə vəsə verir ki sən Allah s.q. ibadət edirsən sən namaz qılırsana sənin başı və niyə görə bəla gəlir o qədə deyir, insanlar var ki cahillər ya pis-pis günahlar illə ki, onların başına bəla gəlmir ki heç var sən namaz qılmırdun elə yaxşı idi ki namaz qılından sonra ha hə, istiyanə körləndə. Yəni görəsə şeytdən gəlir, həyatda belə anlarda istifadə eləyir. Amma Allah Subhanahu İmkanlardan gəlmək məqsəd dediyi İnsanın dərəcələrinin qaldırılması və insanın dünya və axirət xoşbəxtliyi. Ola bilsin ki, Allah Subhanahu sənin dünya və axirət xoşbəxtliyi kəsirliyiqdə ələsin. Ola bilsin ki, sənin Allah Subhanahu dünya və axirət xoşbəxtliyi səndən ayrılmayan o sıxıntılarda ələsin, riya bəlalarda ələsin. Allah subhanət hala baxır, hansı sənin dünya və axirət xoşbəxtiyi üçün xeyirlidir, ona səni yönəldir. Çünki Allah subhanət hala, yəni elə insanlar var ki, Allah subhanət hala bol ruzi versə, insanlar zəifləyəcəklər, bol rahatlıq versə, insanlar zəifləyəcəklər. Ümumiyyətlə, sıxıntı olsun, istər yəni, kasıbçılık olsun, bunların yəni, hikməti pisliyi olmasa, insan yaxşını qədrim bilməz, xəstəliyi olmasa, İnsan nəyin qədrim bilməz? Şeytan olmasa insan nəyin qədrim bilməz? İmanın öz rəbbinin qədrim bilməzi yəni. Və bizim hər birimizin İslama gəlməsinin səbəbi istər-istəməz baxmışıq həyatdakı bizim pis günahlardan görmüşük ki, yəni ləzzət eləmir, üzrə öndərmişik, yəni İslamı seçmişik, demişik ki, İslam yaxışdır. Ona görə Ömər radiyallahu anhə deyil ki, cahillik görməyən, Hey, İslamı qədrim bilməz Nəsə qaydaq məsələmizə Bu çox mühüm məsələlərdəndir Bəzən görürsən insanlar şikayət edir Mən rüzim niyə belədir Mən niyə belədir Və əsas rüzinin bağlanma səbəbi günahlardır Və bir də sən günahlardan çəkiləndən sonra da Nəsə belə bir hallar olarsa Aydın qardaşlar Bil ki Allah subantə olan izni ilə Bu sənə üçün xeyirdir Allah subantə heç vaxt qullarına zərər vermək istəməz və insan özü üçün təsəllil tapa bilər ki, o qədər peyğəmbərlər olub, lahirə götürəndə, hətdən artıq kəsib olublar. Peyğəmbərlərin başı bəladan əsriyi olmayıb. Amma heç bir peyəmbər deməyib ki, Ya Rabbi, sən mənə seçmişsən, mənə göndərimsən, mən, mən sənə ən yaxşı qullam, mən niyə mənə bəla versən? Ayrıca, ya, şeydir, o sözü deməyə ən layiq olan insanlar peyəmbərlər olardı. Lazimli qardaşlar, amma onunla belə o peyəmbərlər o söz öz dillərinə yətirməyib sonra <coughs> mühim bir məsələ var idi o məsələyə də toxunduq dedik ki Allah s.ə. Quran-ı Kerimdə Peyğəmbər s.ə.v-lə gələn həzislərdə günahkar insanlara sıxıntı vəd verir və amma günahkar insanı bəzən sən dindirəndə <coughs> görürsən ki nə deyir deyir ki mən öz həyatımdan razıyam ya, mən sizə gəlir çəkirəm mən bu ləzzət edir vəyaxud mən zina eləyirəm, mən bu zinadan lezzət alıram, həç sıkıntı zət O insanlara necə cevabı verecəyik? Hə? Bir gün gel tohumda. Ne aksak qal? Nəcə cevabı verecəkən sənə? gel tohumda. Kimin yadında qal? İmanlı, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, Şərh gətirici sıxıntı barədə və hadə əmrun dilə yuhsu bihi illə yəni bu sıxıntı günahlardan dolayı insanın qəlbində olan sıxıntı bu ancaq və ancaq qəlbdə iman deyilə Şərh İman zikirəmir qəlbdə həyat olan yəni insanı insanın insanın var insanda bir vicdan aynası var <coughs> vicdanı oyaq olan insanlar üçün yəni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 Amma insan hətdən artıq Günahlar aləminə batanda Artıq o insan Günahların sıxıntısını hiss, elə, hiss eləmir günahlar zülmətini öz qəlbində hiss eləyə bilər Bilir, ki, bilir ki, yəni ki Yəni bu yaxşı bir şey deyir bilik ki onu zərərə aparır Amma o sıxıntını artıq hiss eləməyə bilər Çünki artıq deyə, ölmüş qoyuna Onun dərsini çatmaq Nə ilə məz? Meyitə deyir, piçak vurmaq Onu deyir, ağrıstmaz Və bir də insan günaha tecə Başlayanda Dünən bir məsələ də var Onu toxundu Günaha tezə başlayanda insan Ola bilsin ki Orada sıxıntı tapmaya bilər Və bunun hikmətlərindən də Bir de şeytan Səni orada yerbiyə bir yer eləmək üçün Bir an Yəni sənin sıxıntıları Fərah kimi göstərə bilər Sənin ki O ki var Oturdu ora Ondan sonra Şeytan Artıq nəyini Səndən əl çəkir Sonra deyir ki Mən özüm Allah Subhanallah Nəyəm qorxmaq. Ona görə də insan gücü çatən qədər günahlardan uzaq olmalıdır. İlk anda insanın qarşısına çıxan, nə şey deyirlər, rahat, rahatlıqlar, ilk anda insanın qarşısına çıxan, nə tərif deyim, sevinclər, insanı yerə aldatmaz. Nə deyirlər, haram deyitkələr, ilk anda sıxıntılar uzaqlaşdırılmış kimi gəlir insana, amma ardından minlərlə bəla ilə dönüb qaydır gəlir insanın üstünə. Yəni, həyatda məsələnin görsənməyən tərəfin kişiləşmək lazımdır. Yaxşı, bu bizim dinənki dərsimizin təkrarıdır. Sonra <coughs> şəx qətirir ki, günahların həmçinin acı aqibətindəndir ki, günahlar vahşətü ləti təhsulu beynə hu və beynə nəs. Günahlar insanla, başqı insanların arasında xüsusilə həmin o günahkar insanla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 Hansı məclislərə yaxınlaşmış olacaq? Çizimləcə. Şeytanın məclislərini yaxınlaşacaq. Yəni, yazıda saxlın ki, həyatda tək qalmaq yoxdur. Məzim qardaşlar, həyatda tək qalmaq yoxdur. Ya Allah-u Subhanallah dostlarının yanında olacaqsan, ya şeytanın dostlarının yanında olacaqsan, ya imanla olacaqsan, ya şeytanla olacaqsan. Yəni, kimsə deyil, mən tək qalım, çəkilim, elə bir şey yoxdur. Yəni, bu tərəfdən uzarlaşdıqca insan istər-istəməz öbür tərəfə yaxınlaşır. Tərəzin istərsəməz bir gözü azaldıqca o biri gözü nə eləyir? Ona nisbətdə çoxalır. Və təq və halil hətta təstəhkim fə beynə və beynə imratəhu vələduh və qaribuh və insan qəlbində olan bu günahkar günah istəyi getdikcə onun vəhşətini çoxaltdı və bu sıxıntı səbəb olur ki, insan insanla hətta öz yaxınları arasında belə Bir əmələ gəsin. İstər soyuqluq ameliyətsin, istər arvadı olsun, istər övladları olsun, istər qohumları olsun. Və beyne hüve beyne nəfsi, hətta görürsən ki, o xəntlər insanın özü ilə öz nəfsinin arasında olur. Və bu da nəyə aparıb çıxartır? Hə? İntihara ki, aparır, <hətəra> ki, nəfsi və intihara görürsən ki, aparıb çıxartır insana. Fatara hum istushun li və qala bəzu sələf, nədir sələflərdən biri deyir ki, mən deyəm həmişə Allah Subhanahu əzə və olanda bu asikliyimin əsər əlamətini hər də tapıram qadının, qadının mənə asil olmasında və heyvanımın mənə itayət eləməməsində tapıram deyim <coughs> sonra şeyx gətirir ki həmçün günahların acil ki işlərin xeyr işlərinin istir ruzi məsələsində olsun istir xeyr işlərdə olsun insanın üzərinə bu qaxılar bağlanır ayda qardaşlar Əsas yerlər Və insan elə bir işə yönəlmir ki, elə bir şey yönəlmir insan görsən ki, o işin dalıca gedir, o qafını insan bağlı tapır. Ay din qardaşlar. Yəni gəlir hər hansı bir işin dalıcı görsən, insanlar gəlir işləri alınır, amma sən gedirsən, sənin işi alınmır. Və bu ən başincə səbəbi günahlardır. Və bu kimi andıq ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah ona işini asanlaşdırar. Necə ki Allah Subhanahu təqva barəsində deyir ki, kim Allahdan qorxarsa, Allah Subhanahu onun işini asanlaşdırar. Fə mən atə təqva caala lahu min amri yusra, kim təqvadan vas keçərsə, yan keçərsə, ihmal edərsə, Allah Subhanahu onun işini çətinləşdirər və ya Allahu ucab deyir Subhanahu Allah deyir, gördüyün nə qədər işlər var deyir, həsaldasa da, sad, amma ki görürsən ki, insan onları əldə edə Bazarlar doludur.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 ketasiruz zulmat fi al-ma'siyati li qalbihi ka zulmati al basari fa inna sa'at nur itayatir nurdu və günahlar isə bir zulmettir kema qawiyatuz zulmati izdatu al və wa in kullama qawiyatuz zulmat izdatu al-hayra fa insanda urgan o zulmet cokaldur insani der al da getice festesir hatta ya gafil dalalat və əmurlar muhlikə və o və insan da getdikcə özü hiss pis-pis günahlara düşür yolunu azır özü hiss eləmədən <tiny> kə <currently> əmə xərəcə insan gecə qaranlığında yola çıxır və kör azanda hiss eləyir hə hiss çünki o görmür deyə Və bu insan da misallı deyir, kör insan, misallar bənziyir Kəamə <nasab> xaricə fi zulmətillə il yəmşi vaxtəhu Və təqvə həzi zulmə hətta təthar fil ayn Və insan elə bir günahların zülməti getdikcə çoxalır və insanı gözlərinə təsir edir Summa təqvə hətta təlu vəcb Və getdikcə bu günahların zülməti insanı üzünə də vurur Artıq deyir, bunlar işlərlə məşğul olan insanların üzərində sən bir zülmət görürsən Və necə ki, İbn Abbas radiyallaha buyurur İnnə lil-həsənətə dəyər, deyir, yaxşı işlərdə, deyir, bir deyir, nur var, ışıq var, deyir, fil və o ışıq insanın üzünə vurur Və nuram fil qalb və insanın qəlbində nur verir Və səhətən fil rızq insan ruhsini genişləndirir Və insanın bədəni və quvvətən fil bədən insanın bədəni gücləndirir Və məhəbbətən fil qəlb və o savaq əməllər sənin insanların qəlbində məhəbbətinin və inə lis-siyyət səvadən fil-vəcḥi və günahların də dey insanda dey üzündə bir qaralığ zülmət əmələ gətirir və zülmətən fil-qalb və həmişə qəlbdə də zülmət əmələ gətirir və vahnən fil-badan bədən və insan bədənini zəiflətir və ruhusində nə edir? <coughs> ruhusində elə bir daraldır, azaldır və vugətən qayqulu bu məxluqların və yaradılışların, elə bir məxluqların qəlbində o insana qarşı nədir?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 Bir bədən zəifləməsi hamsinə qaydır. Yəni günahlara nəyə qaydır? qaydır? İstərsən məsələn cahil bir insanda, sən də. Cahil də tutar 10 mat qazanır, sən də 10 manat qazansan. Amma cahil axşam evə gəlib çıxınca o 10 manatdan ya 1 mat qalır, ya, yox. Amma sən gələndə sənin gündə qalır 8 manat, 7 Məsələn cahil çıxır, Gelir bir dənə məsələn siqaret alır. Və oturur məsələn dostları araq çir, bəzən də oğalığı edib şotun hamsinə verir. Cimində başqa pul qalmır və oradan çıxır gedir məsələn zinanla məşğul olur və yaxud oradan görürsən ki hər hansı bir xəstəliyi tapır içkidən olsun və ya sigarətdən olsun ya başqa başqaya və qazandığı da görürsən ki el-elə şeylərə gedir Aydın hə bir çox hə, sigarət çəkməyən insanlar var bir çox xəstəliklər tutulur onandakı əsas səbəbi odur ki əgər bir ailədə bir nəfər sigarət çəkirsə tibbi cəhətdən tibbi baxımdan uşaqlar da siqaret çəkmiş sayılır. Yəni, günah yazılmır çünki Allah Subhanahu deyir ki, yəni sən istəmirsən də. Arvad da siqaret çəkmiş sayılır, uşaqlar da siqaret, çək... hamsı siqaret çəkmiş sayılır. Çünki istərsə yəni, xəstəliklər ona görə olur, görürsüz ailələrdə, Hətta onlar o günahları eləməsə belə. Amma mömin <coughs> evə gələndə işdən çıxır. Əlhamdülillah siqaretin çəkmir. Ya içki içmir. Yə başqa əyr-əyr yolları yetmir Yə qumar oynamır Və əlhəm də Allah subhantı Allah Peyğəmbər səsəminə buyur Allahın əmrlərim qoruyun ki Allah subhantı Allah da sizi qorusun İstər hissi cəhətdən Yəni sağlamlı cəhətdən İstər də başqa-başqa göz, həsət, axılıq və ya buna bənzər başqa şeylər olsun Və Cahil evə qaydanda cibində qalır İki madisən evə qaydanda Nə qədər qalır? 8 madi, 7 madi Və Allahın iznə səhəmin pulunu çoxalır. Doğru deyil, əqiq vəxabiləri pul verirlər. <gülüyor> Yaxşı, qardaş da, qalan da qalsın gələn dərsimizə. Və sallallahu aleyhi və sallam alə nəbi Muhamməd və alə əl və sahfi və sallam.